الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 ومييت الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ظلالة وكل ظلالة في النار وبعد. الحمد لله. ما المسلمين. Ayuh, ikhwah, dan akhwat di dalam agama. Alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memujinya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan berbagai macam karunia-Nya kepada kita dan sebesar besar nikmat dan karunia-Nya adalah dengan kita. Diperkenalkan sebab-sebab untuk bisa menyempurnakan keimanan kita Kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iaitu dengan mengenal kandungan nama-namanya yang maha indah Dan sifat-sifatnya yang maha sempurna Alhamdulillah Di kesempatan kajian kita pada pagi hari ini Kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dimudahkan untuk melanjutkan Kajian kita membahas tentang pemahaman terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Dan sifat-sifatnya yang maha mulia Yang ini tentu saja merupakan tujuan Yang diinginkan oleh setiap muslim Karena dengan inilah mereka akan bisa menyempurnakan kecintaan dan penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kesempatan di pagi hari ini kita akan Mencoba membahas dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Satu pembahasan yang termasuk dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu asma'ullahi al-mudawfah. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang bergandengan. Yang terdiri dari dua kata. Satu yang digandengan satu sama yang lainnya. Begitu. Terdapat dua kata atau lidik gandingkan satu sama yang lainnya seperti misalnya Zul Jalali wal Ikram ini disebutkan oleh sebagian dari para ulama seperti Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah rahimahullah taala Ibnu Kaim dan yang lainnya ini termasuk dari nama-nama Allah Zul Jalali wal Ikram yang memiliki keagungan dan kemuliaan sama juga nanti dengan Ahsanul Khaliqin, sebaik-baik pencipta. Arhamur Rahimin, sebesar-besar yang memberikan rahmat. Dan beberapa nama yang disebut dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW seperti Mukallib Al-Khulub, yang membolak balikkan hati manusia. Kemudian, Jami'un Nasili Yaumil La Raibafi, yang maha mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Ini termasuk nama-nama yang Disebutkan sebagai al-asmaul mudhafah nama-nama Allah yang digandingkan, yang eh, apa ini susunannya atau terdiri dari lebih dari satu kata yang disebutkan oleh Allah Subhanahuwataala dalam Al-Quran maupun juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk namanya maka ini termasuk dari al-asmaul husna. Kita perhatikan. Nah. Nama-nama ini juga memiliki kandungan yang tentu saja sangat mulia Nama Allah subhanahu wa ta'ala berdiri sendiri saja sudah mengandung kemuliaan Mengandung keindahan yang mencapai kesempurnaan Apalagi jika digandengkan dengan yang lainnya Apalagi jika digandengkan dengan yang lainnya maka ini menunjukkan kesempurnaan di atas kesempurnaan Al-kamal fauqal kamal Nurun ala nur cahaya di atas cahaya. <coughs> kita lihat uh, yang kita akan bahas sekarang tentang nama Allah Subhanahu wa taala Zul Jalali wal Ikram. Yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Zul Jalali wal Ikram disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Surat Ar-Rahman ayat ke-78. Babar kasmu Mahasuci nama Rabbmu yang dia itu memiliki zi yang dia itu memiliki al Jalal keagungan dan al Ikram memiliki kemuliaan. Ayat Al Quran yang menyebutkan tentang nama ini. Adapun dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi saw, kita ketahui banyak sekali. Perintah Atau doanya Nabi SAW yang menyebutkan lafad ini Seperti dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW misalnya Dalam Musnad Imam Ahmad dengan salat yang sahih Rasulullah SAW bersabda Alibdu biyadal jalali wal ikram Alibdu biyadal jalali wal ikram Hendaknya kalian selalu berpegang teguh. Ya ini menetapi ucapan dalam doa dengan menyebutkan Ya zal jalali wal ikram Wahai Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan Nah hadis ini menunjukkan bahawa Berdoa dengan menyebut nama Allah ini sangat-sangat termasuk tawassul ya Sebab untuk dikabulkan doa Sebab untuk mudahnya dikabulkan doa kita yang yang termasuk sebab yang besar dalam hal ini Jadi kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kalau kita berdoa berpegang dengan ini, berpegang dengan uh, membaca atau menyebutkan nama Allah Subhanahu Wataala ini. Kemudian dalam hadis yang terkenal tentang yang pernah kita bahas tentang yang menyebutkan Ismullahil Ahdom nama Allah yang paling agung hadis yang sahih yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad Abu Dawud dan yang lainnya di situ ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan seseorang sahabat yang berdoa Allahumma inni as'aluka bi an-nalakal hamdu. La ilaha illa antal mannanu. Badi as-samawati wal-ard. Ya dal jalali wal ikram. Ya hayu ya fayyum. Ini as'alukal jannah tawawudu bika minan nard. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu dengan aku mempersaksikan bahawa segala pujian bagimu tidak ada sembahan yang benar kecuali engkau. Al-Mannan, maha pemberian nugrah. Badi samawati wal-ard. Badi usamawati wal-art yang maha menciptakan langit-langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ya zal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya hayu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan berdiri sendiri. Sesungguhnya aku meminta kepadamu sorga dan berlindung dari neraka. Ketika mendengarkan doa ini Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis tersebut. Diallah Bismihi Al-A'lam, Al-Lati Ida Du'yi ya Dih, Ajaba, Wida Wida Suilah Dih A'ba. Sungguh dia telah berdoa dengan nama Allah yang paling agung. Yang jika seseorang berdoa dengannya maka akan ditabulkannya, dan jika seseorang meminta kepada Allah dengannya maka Allah akan memenuhi permintaannya. Ini juga menunjukkan kepada kita nama ini disebutkan dalam doa ini. Ia zaljalah lewat ikram wahidat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka ini menunjukkan bahawa nama ini adalah sangat pantas untuk kita sering ucapkan dalam doa doa kita, dalam doa permintaan kita, apalagi pada waktu kita meminta kebaikan dunia dan di akhirat. Yang ini termasuk apa ini melaksanakan perintah Nabi saw yang diharapkan dengannya akan dikabulkan permohonan dan doa doa kita. Kemudian masih juga menyebutkan tentang dalil yang menyebutkan nama ini dalam hadis sahih muslim. Perkenal kita, setelah kita selesai sholat, sholat wajib, kita membaca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian kita dianjurkan membaca zikir. Atau doa, Allahumma antas salam wa minta salam tabarok tayazal jalali wal ikram. Ya Allah, engkau adalah as-salam yang suci Dan ini pernah kita bahas maknanya ya, tentang as-salam ini. Wa minkah salam dan dari, dari engkaulah keselamatan. Tabaratta ya jalali wal ikram. Maha suci engkau ya Allah. Maha berkah engkau ya Allah. Wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi perhatikan di sini. Nabi SAW menyebutkan doa dalam doa ini. Doa-doa yang kita baca sebutkan tadi. Itu dengan seruan. Ya zal jalali wal ikram. Menunjukkan bahwasanya ini adalah nama. Nama Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk diseru menunjukkan bahwa memang zul Jalali wal Ikram ini disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk dalam bentuk nama. Oleh karena itu wajar kalau ini dikatakan sebagai salah satu di antara Asmaul Husna. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam majmu' fatawa mengatakan "Wa kadzalika asma'uhu al-mudhafatu arhamir rahimin" wa khairil ghafirin wa rabbil alamin wa malik yawmiddin wa a'sanil khaliqin wa jam'in nas yal yawmi la rayba fihi wa muqallibal qulubi wa ghairi dhalika mimma thabata fil kitab wa demikian pula kata beliau Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mudha'fah. Yang mudha'fah. Yang ini digandengkan dengan nama lain. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang digandengkan dengan lainnya. Dengan kata-kata yang lainnya. Ini seperti kalimat majmuh kalau dalam bahasa Indonesia. Seperti arhamurrahimin. Arhamurrahimin. Yang maha besar kasih sayangnya. Khairul Ghafirin, sebaik-baik yang mengampuni. Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ahfanul Khalikin, sebaik-baik pencipta, Jami'un Nasi'li Yaumillahi Wa Fih, yang maha menghimpun manusia pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Mukallib al yang maha membolak-balikan hati manusia. Wa gaili dhalika lima sahabat tasfil kitab ibwasuna dan nama-nama lain yang digandingkan yang seperti ini bentuknya yang disebutkan dalam Al Quran dan Sunnah dan Sunnah hadis-hadis yang sahih dan sabata tasfid sahabat doa ubiha biijmail muslimin dan telah apa ini dibenarkan berdoa dengannya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Nah ini keterangan beliau yang menunjukkan kepada kita bahawa para ulama memahami Kalimat seperti ini atau kata-kata seperti ini adalah termasuk nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, kita ketahui bahasanya ini termasuk asma'ul husna. Dan tentu saja nama-nama seperti yang disyaratkan oleh para ulama dengan digandengkannya. Satu sama yang lainnya, maka ini menunjukkan apa ini banyak dari sifat-sifat kesempurnaan. Semua menunjukkan satu makna. Jadi menunjukkan berbagai macam sifat-sifat kesempurnaan apalagi kalau digabungkan seperti Zul Jalali wal Ikram yang memiliki keagungan dan kemuliaan tentu ini menunjukkan atau apa ini kandungannya mencakup semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena semua nama-nama dan sifat-sifatnya maha agung maha mulia yang dengan itu pantas bagi seorang hambanya untuk ...mencintai Allah subhanahu wa ta'ala... ...mengagungkannya... ...melebihi dari segala sesuatu yang ada... ...yang ada di dunia ini. Nah inilah... Uh, ...apa ini... <coughs> uh, ...penjelasan... ...yang berhubungan dengan kandungan... ...yang terdapat dalam nama ini... ...Zul Jalali Wal Ikram. Kita lihat... Uh, ...Imam Al-Khattabi... ...menjelaskan tentang... <coughs> ...makna daripada... ...nama Allah subhanahu wa ta'ala ini agar kita mengetahui bagaimana penjelasan dari para ulama sewaktu menyebutkan kandungan yang terdapat dalam nama ini untuk bisa kita jadikan apa ini kita amalkan dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kandungan nama ini. Beliau mengatakan wal makna anallaha an jalla wa 'azza mustahiqq an yujalla wa yukram fa la yujhad bihi. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Zat yang berhak Wajib bagi manusia untuk memuliakan Dan mengagungkannya, Dan mereka tidak boleh menentang maupun kufur terhadapnya Dari semua segi yang ini sudah kita jelaskan berkali-kali Dari semua segi Allah subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang pantas untuk diagungkan dan dimuliakan dari segi kesempurnaan, kesempurnaan kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya, yang mana secara tabiah, secara fitrah manusia, mesti dia akan mencintai sesuatu yang sempurna. Sesuatu yang apa ini, kemuliaannya sempurna. Maka dengan seseorang memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia melihat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan dan celahan padanya dari semua segi. Dengan ini pantas. Kalau dia semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semakin semakin mencintainya. Jadi dari segi kesempurnaan. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling pantas untuk dicintai. Dari segi kebaikan-kebaikan <tuh> yang Allah berikan kepada hambanya. Maka ini juga. Semua secara sempurna ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari nikmat, hidup yang berhubungan dengan kehidupan di dunia. Sebab-sebab untuk menjaga kelangsungan hidup yang ini Allah berikan kepada semua manusia. Sampai nikmat yang terbesar yaitu hidayah untuk bisa menempuh jalan Islam. Mengenal keimanan yang benar. Mengenal petunjuk dan ikmanisnya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita. Yang semua Allah mudahkan itu manfaatnya untuk diri kita sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada amal manusia. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّ مَا يَشْكُرُ لِنَفْسِي فَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّ مَا يَشْكُرُ لِنَفْسِي Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي بَنِيٌ كَرِيمٌ dan barang siapa yang kufur maka sesungguhnya Rabku Allah subhanahu wa ta'ala maha Kaya dan maha mulia. Tidak butuh kepada amal perbuatan manusia. Kemudian dari segi kebaikan Allah dalam menyempurnakan kekurangan manusia. Subhanallah orang yang kurang dalam ibadahnya, kurang dalam melaksanakan ketaatannya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan baginya berbagai macam sebab diturunkan hidayah kepadanya disadarkan dia untuk mau bertobat dan kembali kepada Allah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyenangi menyukai tobatnya hamba itu bahkan membalasnya dengan kecintaannya. Makanya Al-Qur'an menggandengkan pernah kita bahas dalam waktu membahas nama Allah Al-Wadud. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala kenapa dua, uh, nama Allah disebutkan, nama Allah Al-Wadud disebutkan dalam dua ayat Al-Qur'an? Pertama, Inna Rabbi Rahimun Wadud, sesungguhnya rabb Ucapannya Nabi Syuaib alaihi salatu sesungguhnya Rabbku Maha Penyayang dan Maha Mencintai. Yang kedua, wa huwal wadud dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Mencintai. Apa sebabnya nama Allah Al-Wadud yang Maha Mencintai digandengkan dengan kasih sayang dan pengampunannya? Kata Ibnu Khayyan Subhanahu wa taala rahasianya adalah karena ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bertobat kepadanya. Jika seorang hamba berbuat salah, berbuat dosa, kemudian dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima tobatnya, kemudian akan mencintainya. Mengembalikan kecintaannya kepada hamba tersebut. Kata Ibn Qayyim rahimah Taala, ta'ala, Fataibu habibullah, maka orang yang bertobat kepada Allah, dia adalah kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, sudah kita berbuat salah, kurang dalam melakukan, mensyukuri nikmatnya, kurang dalam beribadah kepadanya. Ketika kita bertobat, menyadari kekurangan kita, kita kembali kepada Allah, Allah menerimanya, kemudian mengampuni dosa-dosa kita dengan rahmatnya, kemudian mencintai kita dan menyempurnakan kecintaan kita kepadanya. Kebaikan mana yang melebihi dari kebaikan yang ada yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala sendiri tidak membutuhkan balasan. Ma'uridu minhum min rizkin wa ma'uridu ayyutimun. Innallaha huwa razzaqu dulquatil matiin. Kata Allah dalam Al-Quran. Aku tidak menginginkan rezeki dari manusia. Dan aku tidak menginginkan mereka memberi makan untukku. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang memberikan rezeki. Yang memiliki kekuatan dan maha kokoh. Inilah sebab yang menjadikan... Allah Subhanahu Wa Taala pantas untuk diagungkan dimuliakan, tidak diingkari dan dikufuri. Tidak seorang itu durhaka kepadanya. Kenapa? Terlalu banyak kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Cukuplah dengan kita mengagungkannya. Kita malu untuk berbuat buruk di hadapannya. Kita malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk kepadanya. Belum lagi kalau kita hitung berbagai macam nikmat. Allah subhanahu wa ta'ala yang Dialah adalah zat yang pantas dicintai Untuk dari semua segi Bersamaan dengan itu Dia juga yang mengajak makhluknya Memudahkan bagi mereka Sebab-sebab untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Maka memang sangat tidak tahu diri Makna dari Arti dari nama Allah subhanahu wa ta'ala Dur jalali wal ikram Maksudnya dialah yang berhak untuk Diagungkan dan dimuliakan Sehingga dia tidak boleh didurhakai dan dikufuri oleh hamba-hambanya. <coughs> ini makna yang disebutkan oleh Imam Al-Khattabi. Ada kemungkinan lain yang juga beliau sebutkan dalam kitabnya Syahnud Doa. Ada kemungkinan lain daripada atau ada pengertian lain yang disebutkan oleh para ulama. Sewaktu memaknakan nama Allah subhanahu wa ta'ala ini. yaitu Anahu yukrimu ahla wilayatihi wa yarfau darajatihim bit li ta'atihi fid Dunya wa yujilluhum bi an yataqabbal a'maluhum wa yarfa'u fil jadi makna yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia akan memuliakan orang-orang yang taat kepadanya orang-orang yang taat beribadah kepadanya mengangkat derajat mereka dengan memberi taufik untuk taat kepadanya di dunia kemudian Allah akan mengagungkan mereka dengan menerima amalan-amalan mereka dan mengangkat derajat mereka di sorga. Ini makna yang kedua. Dan makna kedua makna ini tidak bertentangan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memuliakan orang-orang yang tahap kepadanya. Dan dia pula yang pantas untuk dimuliakan. Untuk diagungkan. Sudah kita bahas kemarin ucapan dari para ulama' Yang menyebutkan bahwasanya orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala rasa syukurnya itu mengharuskan dia untuk bersyukur lagi yang berikutnya. Orang yang taat kepada Allah, ketaatannya itu mengharuskan dia untuk memuji Allah. Kenapa? Karena syukurnya dia kepada Allah, taatnya dia kepada Allah, ibadahnya kepada Allah itu adalah karena kemudahan dan taufik yang Allah berikan baginya. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Orang-orang yang taat kepadanya ini mengharuskan mereka untuk semakin mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan taufi kepada mereka, ini mengharuskan mereka bersyukur. Ini mengharuskan mereka untuk memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segala pujian, sanjungan, segala kebaikan dan keutamaan adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mudassir ayat 56. Hua ahli taqwa wa ahli al-maghfirah Hua ahli taqwa dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ahli taqwa yang pantas untuk hamba itu bertakwa kepadanya wa ahli al-maghfirah dan dialah yang memberikan pengampunan kepada hamba-hambanya Jadi di sini dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini itu juga Menunjukkan kepada kita bahawasanya mungkin sejak Nama Allah subhanahu wa ta'ala Dhul Jalal wal Ikram ini Al Jalal itu kembali Sebagai sifat Allah subhanahu wa ta'ala Adapun Al Ikram Kembali terhadap perbuatannya Jadi ini makna yang ketiga ya Makna yang ketiga dari Dhul Jalal wal Ikram Dialah yang memiliki keagungan Dan Ikram Dialah yang memuliakan hambanya Dialah yang memiliki keagungan Dan dialah yang memuliakan hambanya Karena Akroma yukrimu ikraman artinya memuliakan Perbuatan Allah SWT Maka ini tidak ada masalah Sebagaimana yang ditunjukkan dalam ayat ini Jika artinya pun demikian Maka semua adalah pantas dan Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah SWT Yang jelas dengan memahami Nama Allah SWT yang maha indah ini Menjadikan seorang hamba untuk selalu, apa ini, merasa bahagia dalam kehidupannya. Karena yang ketaatan kepada Allah SWT, Allah SWT akan memuliakan dan mengagungkannya di dunia dan di akhirat. Ini menjadikan seorang hamba dalam kehidupannya selalu bersandar kepada Allah SWT. Selalu memuji Allah SWT dengan pujian yang pantas baginya. Yang ini tentu saja uh, kita lakukan dengan memahami kandungan nama-namanya dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba senantiasa menyampaikan pujian dan sanjungan bagi Allah. Karena dialah yang pantas untuk diagungkan dan dimuliakan. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan hamba-hambanya yang taat kepadanya. Yang dengan itu pantas bagi hamba-hambanya untuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengagungkannya. Dengan pengagungan yang sebenarnya Maka dengan mengetahui Al-Jalal Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Seseorang hamba akan Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi keagungan Allah Mengharuskan pengagungan Dari hamba kepadanya Sedangkan Al-Ikram ya, Kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini akan mendatangkan Pujian dan kecintaan Dari hamba, dari hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka pemahami nama ini akan semakin melahirkan banyak pemahaman terhadap kesempurnaan kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa apalagi jika digandingkan kedua sifat terpuji tersebut maka ini akan melahirkan kesempurnaan di atas kesempurnaan massyaram ikhwah wal akhwal fi din rahimakumullah saya pernah menjelaskan di pertemuan-pertemuan kita yang lalu sewaktu kita membahas tentang apa ini keindahan Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Atau segi-segi yang menunjukkan keindahan Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Saya pernah e, Pembahasan Yang diterangkan oleh para ulama Bahawa Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu Menunjukkan kemaha indahan Dari semua segi Sifat-sifatnya maha sempurna Dan tidak ada celahan padanya Sama sekali dari semua segi ini jika disebutkan berdiri sendiri. Kalau disebutkan bergandengan dengan nama yang lain, maka ini akan menunjukkan al-kamal fawq kamal Kesempurnaan di atas kesempurnaan. Karena dua yang maha sempurna digabungkan, maka melahirkan ke Maha kesempurnaan yang lainnya. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Inilah yang kita dapati banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Contohnya misalnya saya pernah sebutkan Allah menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, Al-Azizul Hakim. Dua namanya, Al-Aziz dan Al-Hakim. Wa ka'anallahu azizan hakimah. Walillahi junudus samawati wal-ard wa ka'anallahu azizan Hakim. Dan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala, Maha perkasa lagi maha memiliki hikmah dan hukum. Kita perhatikan, Al-Aziz sudah kita ketahui artinya yang menunjukkan sempurnanya keperkasaan Allah. Sempurnanya kemuliaan Allah. Al-Hakim juga secara tersendiri menunjukkan sempurnanya hukum dan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah artinya sudah kita tahu. Wad'u syaih fi maudihi ala wajhil itqan. Menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Ketika digabungkan dua nama ini. Maka menunjukkan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki al-insah dalam hukum dan hikmahnya. Sebagaimana hukum dan hikmahnya, apa ini? Sebagaimana izahnya, keperkasaannya, itu selalu dibarengi dengan hikmah. Maksudnya apa? Ketika dihubungkan dua dua nama ini, menunjukkan kepada kita bahwa hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala, sama izah ya, keperkasaannya Allah subhanahu wa ta'ala, itu senantiasa digandengkan dengan hikmah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa tetapi Keperkasaannya tidak menjadikan dia berbuat bolim Berlakukan perbuatan yang buruk kepada hambanya Sebagaimana kita sering saksikan Ada makhluk yang mungkin dia punya keperkasaan Tapi keperkasaannya itu membuat dia berlaku bolim Tidak adil Berbuat sewenang-wenang dan seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak demikian Keperkasaannya selalu dibarengi dengan Hikmah yang sempurna Maka dengan itu uh, tidak akan dia melakukan perbuatan dolim atau perbuatan yang buruk kepada hamba-hambanya. Sebaliknya, hukum dan hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala selalu digandingkan dengan keperkasaannya. Artinya dia mampu untuk menerapkan hukum dan hikmahnya di kalangan makhluknya dan tidak ada yang bisa menghalangi. Beda dengan keadaan sebagian makhluk. Ada orang yang punya hikmah, punya kebijaksanaan, tapi karena dia tidak punya kekuatan kemampuan, maka dia tidak bisa menerapkannya. Bahkan dia menjadi orang yang hina di kalangan di kalangan manusia. Nah ini contoh bagaimana memahami atau menggabungkan dua nama Allah Subhanahu Wataala untuk menjelaskan kesempurnaan di atas kesempurnaan. Contohnya lagi. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah menggandengkan namanya Al-Ghani yang maha kaya dengan al hamid yang maha terpuji. Misalnya dalam surat Luqman ayat 26, Allah berfirman, Lillahi mafis samawati wal ardi, inna allaha huwa Al-Ghani yul Allah subhanahu wa ta'ala memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Maha tidak butuh kepada makhluknya, dan maha terpuji. Lihat juga surat Fatir ayat 15 Wallahu al-ghaniyul hamid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Dan banyak beberapa ayat yang lain. Apa ini yang menyebutkan atau menggandingkan kedua nama ini? Kita ketahui al-ghani sudah kita pernah bahas artinya. Adalah sifat apa ini nama nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah yang mengandung sifat kesempurnaan. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala kesempurnaan apa ini kekayaannya sempurna. Ketidakbutuhannya sempurna. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada amal perbuatan manusia. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kemuliaannya tidak akan berkurang dengan maksiat perbuatan mahasiat manusia. Dan ini sudah pernah kita jelaskan beserta dalil-dalilnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian juga Al-Hamid, maha terpuji. Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna dalam uh, apa ini sifat-sifat kemuliaannya dengan digandingkannya kedua nama ini. Al-Ghani dan Al-Hamid, maha kaya maha dan maha terpuji. Ini menunjukkan kepada kita bahawa jika seorang hamba memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur atas limpahan nikmatnya maka hendatinya hamba menyadari bahwa itu sama sekali tidak menambah kemuliaan dari Allah Allah tidak butuh kepada pujian dan sanjungan manusia waman yashkur fa inna yashkur li nafsihi wamankafar fa inna Allah agoniun hamid jadi ini adalah contoh-contoh yang menggambarkan bagaimana kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat contoh -sifat. itu disebutkan dalam surat ash syuara Ketika Allah subhanahu wa taala menyebutkan kisah para nabi alaihi musta'ala dengan umat umat mereka, di situ Allah banyak menggandakan dua namanya Al Aziz Al Rahim. Wa Wahinna Rabbakalau lahul azizur Rahim. Dan sungguhnya Rabb Allah subhanahu wa taala sungguh Dia maha perkasa lagi maha penyayang. sempurna kemaha perkasaannya Allah subhanahu wa taala dan sempurna kasih sayangnya dua nama ini khususnya berhubungan dengan para nabi dan umat-umat yang menentukan da'wah mereka itu menunjukkan makna lain yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menolong para nabinya untuk mengangkat derajat mereka <coughs> yang ini menunjukkan sempurnanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan sempurnanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dia juga Maha mampu untuk memberikan balasan yang setimpal kepada musuh-musuh dakwah para Rasul alaihi wasallam, karena sempurnanya keperkasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Subhanallah inilah contoh-contoh bagaimana kalau kita semakin mendalami kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan semakin banyak tersingkap di hadapan kita kesempurnaan Allah. Kesempurnaan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya yang ini sebenarnya saya akan berkali-kali merupakan sebab terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala e, berikan taufik kepada manusia agar mereka bisa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian mereka akan bisa beribadah dengan benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah semakin banyak kita mempelajari tentang kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka kita akan semakin dekat kepada kecintaan kepadanya. Inilah yang jadi yang nantinya akan menjadikan ibadah kita semakin bernilai. Zikir-zikir kita ucapkan semakin bermakna. Doa-doa yang kita panjatkan semakin berisi dengan kebaikan. Dan kehidupan kita pun semakin tenang. Karena yang namanya cinta kepada Allah itu digambarkan oleh para ulama. Sebagai inti daripada ibadah kepada Allah SWT. Inilah yang namanya ruhul iman wahqiqatut tauhid wa ainut ta'abbud wa asasut cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ruhnya keimanan dialah yang merupakan hakikat tauhid dialah yang merupakan ainut ta'abbud inti penghambaan diri kepada Allah dan landasan utama untuk mendekatkan diri kepadanya nah oleh karena itulah semakin banyak kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah kandungannya Hubungan Yang ada padanya Maka akan semakin menambah kita Menambah kesyukuran kita Kepadanya, menambah pujian Dan sanjungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Memang memiliki sifat-sifat kesempurnaan Memiliki banyak kebaikan-kebaikan Dan ikan-nikmat yang tiada taranya bagi manusia Yang dengan itu dia pantas untuk dicintai Dipuji dan disanjung oleh Oleh manusia Maka inilah Ayuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa ikhwatu fiddin rahimakumullah, mahasilal muslimin, para pendengar radio roja rahimakumullah. Inilah yang bisa kita katakan pada kesempatan pagi hari ini tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala yang termasuk asma al nama-nama yang digandingkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya atau satu kata dengan kata yang lainnya yang menunjukkan kesempurnaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama dan sifat-sifatnya. Demikianlah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat pada kajian kita, dalam kajian kita di pagi hari ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini semua sebab untuk kita semakin mencintai dan menyempurnakan penghambaan diri kita dan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya cukupkan. Afan atas segala kekurangan. Salallahu wa salam wa barak ala nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabiahum bi'salla yaumid wa akhir da'wana anilhamdulillahi alamin. Nah, Ustaz. Zagallahu khairan atas materi yang telah Antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Dan selanjutnya kita akan ajak para pendengar semua untuk bersolah jawab dalam rangkaan perdalam materi yang telah Antum sampaikan, Ustaz. Dan untuk anda, para pendengar, bagi anda yang ingin bertanya, anda bisa layangan pertanyaan anda, baik melalui pesan singkat, atau anda yang ingin bertanya secara langsung, anda bisa bertanya melalui... Layanan telepon kami di 0218236543 bagi Anda yang bertanya secara langsung. Dan bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda di 0819896543. 896543 Nah, kita akan angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Oke. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz apakah nama apakah termasuk nama Allah Al-Muhyi dan al mumit Mohon dijelaskan Ustaz Sukaram ya, Al-Muhyi dan Al-Mumid mumit ya. Ini termasuk daripada Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dijelaskan oleh sebagian dari Sebagian dari para ulama Muhyi artinya yang menghidupkan al mumit artinya Yang mematikan ini disebutkan oleh sebagian dari para ulama termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala namun. Kita akan angkat dari pesan singkat kembali Ustaz. Ustaz, bagaimana cara bertobat seorang istri yang pernah melakukan kesalahan tanpa diketahui oleh suaminya? Dan jika bertobat terserang, maka akan menimbulkan mudurat, Ust. silakan Ustaz. Iya, Alhamdulillah. Uh, jika dia melakukan kesalahan tersebut dan dia benar-benar menyesali kesalahannya, maka mentabataballahu alaih barang siapa yang bertobat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pengampunan pengampunan kepadanya kalau dia telah bertobat, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni uh, kesalahan-kesalahannya adapun jika pertimbangannya itu menyangkut misalnya sesuatu yang berhubungan dengan haknya suami, mungkin hartanya yang dia pernah ambil atau yang lainnya maka ya sebaiknya dia berusaha untuk menyampaikan dengan cara yang baik menyampaikan dengan cara yang baik atau pertimbangan lain itu bukan termasuk haknya suami misalnya itu ter apa ini kayak perbuatan dosa yang dilakukan sebelum nikah atau yang lainnya maka Alhamdulillah kalau tidak ada masalah sebaiknya dia tidak perlu menyampaikan apalagi jika dikhawatirkan itu akan menimbulkan masalah bagi dalam dalam keluarganya, nah Nah, Kembali dari pesan singkat Ustaz. Ustaz dalam memahami tentang Allah, Asy'ariyah mengatakan Allah itu Al-Qadim. Apakah maksudnya dan bagaimanakah membantahnya tentang hal ini, Ustaz? Mereka mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala Al-Qadim, itu pertama untuk menamakan Allah Subhanahu wa taala atau mensifatinya dengan sifat tersebut, itu perlu dalil. Perlu dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menyebutkannya. Adapun Alhamdulillah, uh, makna daripada yang mereka inginkan dengan kata-kata Al-Qadim, maksudnya tidak memiliki permulaan, sudah ada. Di dalam hadis-hadis uh, yang sahih dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih yang pernah kita bahas kemarin. Uwa al-awwal, uwa al akhir wa al-zahir, uwa al-baqin. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha awal. Yang Nabi SAW mengatakan, Antal awal falaysa qabla kasyai, engkau adalah al-awwal yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya ya Allah. Maka cukup dengan kita menyebutkan Allah memiliki nama Al-Awwal yang mengandung sifat Al-Awwaliyah. Ya, yang Maha Awal. <coughs> ini sudah cukup untuk mengungkapkan makna yang mereka inginkan dan alhamdulillah dengan berpegang teguh dengan lafaz-lafaz yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka tentu ini tentu ini lebih lebih sesuai lebih sesuai <coughs> Lebih sesuai dengan uh, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wataala karena sudah kita ketahui dalam yang berhubungan dalam hal yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala kita harus lebih berhati-hati dan harus lebih menggunakan lafadz-lafadz yang hanya disebutkan dalam syariat tidak kita menggunakan lafadz-lafadz yang lain meskipun kita anggap maknanya maknanya baik. Enam tadi, saya ulang yang tadi, pertanyaan yang pertama tadi, sehubungan dengan nama Muhyid dan Mumit. Mumid. Ya, maksud saya tadi itu adalah sifat ya, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun untuk menamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Muhyid dan Mumit, ini saya belum tak mengetahui ulama yang menyebutkan bahwa ini termasuk nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ralat tadi, maksud saya itu adalah sifat ya, sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yuhyi wa yumiid. Dia lah yang menghidupkan dan mematikan Adapun untuk uh, memberikan Menjadikannya sebagai nama ini yang saya belum ketahui Nabi. dan Selanjutnya kita angkat dari pendengar kata yang pertama Dengan Ibu Dewi di Bonok Labu Silahkan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ustaz kamu nanya kalau setiap pagi Saya baca Ya Kudus Ya Kudus maju, Supaya suci hati Suci badan suci itu bisa enggak ya? Apa? Terus yang malik, ya malik, malik, yang maha merajai. Itu saja Pak Ustaz boleh enggak? Setiap pagi saya baca itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. <tuhullahi> wabarakatuh Silakan Ustaz. Ya. Alhamdulillah pertanyaan yang bagus sekali. Uh, jadi, <tuh> saya sudah pernah jelaskan di beberapa kajian kita. Untuk berzikir atau berdoa dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu. Tidak hanya menyebut nama. Tidak hanya menyebut nama, tapi kita sebutkan permintaan kita. Kita sebutkan permintaan kita. <laughs> Jadi kalau kita sebutkan misalnya nama Allah yang mengandung kesucian. Seperti Ya Kudus atau Ya Salam. Kita harusnya sebutkan. Ya Kudus atau Ya Salam. Bersihkanlah hatiku. Sucikanlah hatiku dari kotoran. Sebutkan seperti itu. Jadi kita... Menyebut nama Allah, kemudian menyebutkan permintaan kita. Itu yang sudah kita bahas kemarin. Merupakan makna daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang, yang maha indah. Maka berdo'alah kalian dengannya. Jadi disebutkan permintaan doa kita, kemudian sebutkan nama. Jadi bukan cuma menyebutkan nama. Kayak kita sebut Ya Malik atau Ya Malik. Wahai Allah yang Maha Menguasai Alam Semesta. Kemudian sebutkan permintaan kita. Apa ini? Misalnya eh, mudahkanlah kemenangan bagi kaum Muslimin, mudahkanlah pertolongan bagi orang-orang yang tertindas dari kaum Muslimin. Ini kita ucapkan. Jadi kita sebutkan permintaan kita dan menyebutkan nama Allah yang sesuai dengan permintaan tersebut. 6. Nah. 6. Kita anggap dekat dengan pendengar kita, Naila Rahmah di Cikarang. Saudara kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Uh, ini Ustaz, uh, saya mau bertanya untuk yang ini uh, yang doa tadi yang Allahumma inni as'aluka bi'ndaraka alhamdulillahi la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka amanan ya badai'as samawati wal ard. Ya zal jalali wal ya hayyu ya qayyum inni as'aluka jannah wa auzu bika Itu kalau misalkan setelah doa itu terus kita uh, pakai doa yang ini lagi tapi yang belakangnya kita pakai kita minta inni as'aluka jannatal firdaus gitu boleh tidak Ustaz? Oh iya. Betul ya. ya. ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya iya jadi doa yang seperti itu ya setelah itu kita usahakan permintaan kita Minta jannahul firdaus atau minta kebaikan dunia akhirat Minta apa saja bisa Jadi itu semacam pembukaan doa Semacam pembukaan doa yang di situ kita muji-muji nama Allah Itu kan belum kita ungkapkan permintaan kita Makanya di sebagian lafad kan disebutkan Ini as'alukal janatawa'udu bikaminan nar Aku meminta kepadamu surga dan berlindung dari neraka Jadi kita sebutkan permintaan kita Atau permintaan yang lain misalnya Berikanlah kebaikan dunia akhirat Mudahkanlah hidayah petunjuk kepada aku Mudahkanlah rezeki yang halal ini kita ucapkan setelah pembukaan doa tersebut, ya. Nah, nah Ustaz. Kita angkat-angkat dengan Pak Slamet. Silakan, Bapak. Uh, begini, Ustaz. Jadi kita mau menanyakan tentang masalah sholat. Ya, silakan. Jadi, saya sering mengikuti sholat berjamaah. A. Uh -huh. Dan imam itu sewaktu dia bangkit dari sujud untuk mengambil... Rekahat kedua atau ke, ketiga atau keempatnya oh. itu Melakukan duduk sebentar dulu Jadi bagaimana hukumnya itu Ustaz? Mohon penjelasannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Adik, sihat sihat. Ya itu namanya Jil Satul Istirahat Duduk Istirahat Dan itu disebutkan dalam Hadis-hadis yang sebagian dari hadis yang sahih Dari Nabi SAW Jadi itu ada sunnahnya dari perbuatannya Nabi SAW bisa dilihat di kitab sifat salat Nabi tulisan Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani yang sudah diterjemahkan juga. Ada penyebutan hadis-hadis yang menyebutkan bahawa Nabi SAW melakukan jilisatul istirahat ketika bangkit dari sujud untuk melangkah ke rakaat berikutnya. <tuh> ya, melangkah ke rakaat berikutnya dia duduk sebentar, tapi ini tidak lama ya, tidak sampai lama cuma sekedar duduk sebentar berhenti kemudian langsung berdiri. Yang eh, ini termasuk perkara yang di, diperbolehkan dalam sholat bahkan termasuk dianjurkan dalam sholat karena ada hadisnya dari eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk dari keumuman eh, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salu kamarai wa itu muni usolil sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan sholat. Iya. Namas. Dan selanjutnya sebagai penutup untuk para pendengar semua kami persilahkan untuk menyampaikan syarat silakan. Iya. Sebagai penutup dari perjumpaan kita di pagi hari ini saya cuma ingatkan kembali bahwa Uh, akan banyak kita tersingkap bagi kita kebaikan-kebaikan dalam Islam, kebaikan-kebaikan dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan syarat utama untuk bisa menyempurnakan keimanan kita, penghambaan diri kita kepada Allah dengan semakin kita banyak mempelajari kandungan dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, Alhamdulillah dengan ini kita banyak mengetahui kebaikan-kebaikan tersebut yang ini merupakan ilmu yang paling mulia secara mutlak dalam agama Islam, maka hendaknya kita menuangkan waktu kita dan kesungguhan kita untuk benar-benar bisa memahami ilmu yang agung ini dengan baik, untuk bisa memperbaiki agama kita, keimanan kita, dan penghambaan diri kita kepada Allah SWT. Ya, demikian kita tutup ya.